morgen og velkommen til Jøgen Vestermålenighed. Det er tirsdag den 25. oktober, og denne morgen starter vi i USA, hvor gårsdagen bragte de største fald i Kina-noteringer nogensinde. Derefter lægger vi vejen forbi en kendt økonom, der tordner mod Federal Reserve. Så skal det handle om Royal Unibrew, der skrøtter opkøbet af Ecuador. Og vi slutter af i Storbritannien, der endnu en gang skal have en ny premierminister. Du lytter til Vester Månenheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Kina-noteringer i største fald nogensinde. Der var stor bekymring hos investorerne, efter Kinas præsident Xi Jinping på landets kommunistiske partis kongres strammede grebet om magten og lagde an til en tredje præsidentperiode. Aktierne i Hongkong blødte med minus på 5% til hovedindekset Hang Seng, og da investorerne åbnede op for handlen til de kinesiske aktier med notering i USA, blev det til et decideret blodbad, skriver MarketWire. Nasdaq Golden Dragon indekset, der omfatter 65 kinesiske aktier med notering på teknologibørsen i USA, endte med at smide 14,4% mandag. Heriblandt er aktier som Alibaba jd.com og Baidu. Det er indeksets største minus nogensinde på en enkelt dag, og indekset er nu på det laveste niveau siden 2009. Investorerne frygter især for, at Xi Jinping vil fortsætte sin strenge kurs over for landets teknologiselskaber, hvor Beijing flere gange i 2021 og 2022 har grebet ind over for sektorens vækst, som er regeringen opfattes som at være ude af kontrol. Der er også frygt for, at Kina med Xi Jinping i spidsen vil fortsætte en mere konfrontatorisk kurs over for Taiwan og USA. Kent økonom tordner mod Federal Reserve. Den anerkendte økonom og investeringsstrateg David Rosenberg lægger ikke fingrene imellem, når han skal karakterisere den amerikanske centralbanks håndtering af pengepolitikken de seneste år. Han siger til Market Watch ifølge MarketWire, Federal Reserves job er at fjerne punchborden, når festen starter. Men denne version af Federal Reserve fjernede punchborden kl. 4 om morgenen, når alle var blevet pissefulde. Allerede i starten af året udråbte David Rosenberg sig selv til at være en permabærer, og sporet af SAP 500-indekset kunne risikere at flytte med 3.300 indekspoint, hvilket er 13 procent lavere end mandagens lukkeniveau hvis altså Federal Reserve indledte en stramningscyklus i kampen mod inflationen. Fem renteforhøjelser senere er David Rosenberg endnu mere pessimistisk omkring aktiemarkedets og økonomiens udvikling i 2023. På den baggrund frygter Rosenberg, at S&P 500 kan falde op mod 30% mere næste år, mens boligmarkedet i USA kan risikere at falde tilsvarende. Han kritiserer endnu en gang især Centralbankens formand Jerome Powell for at reagere alt for sent i forhold til inflationen, der i år har nået et niveau, som ikke er set siden starten af 1980'erne. Royal Unibrew strotter opkøb af Aquador Royal Unibrew er mand, der er blevet enige med, med Danone om, at parterne ikke vil gennemføre transitionen omkring Aquador, som det danske bryggeri ellers havde overtaget. Det fremgår af en fondsbørgsmøddelse for Royal Unibrew, skriver MarketWire. I meddelsen står der, Parterne har afgjort, at de ikke vil være i stand til at opfylde betingelserne for en gennemførsel, og er derfor blevet enige om, at handlen ikke vil materialisere sig. Chef for Investor Relations hos Unibrew, Jonas Stulborg Hansen, understreger, at beslutningen er gensidig. Det er knap et år siden, i midten af november, at Unibrew annoncerede den planlagte overtagelse af Aquador Mineral Water, der dengang blev betegnet som den førende vandproducent i Skandinavien, især med stor markedsandel i Danmark og Sverige. Rishi Sunak er Storbritanniens næste premierminister. Den tidligere finansminister, Rishi Sunak, er bekræftet som ny konservativ leder og næste premierminister i Storbritannien. Det skete mandag eftermiddag i det britiske parlament, skriver Ritzau. Lidt over kl. 17, dansk tid, talte han for første gang offentligt. Jeg er ydmyg og beæret over at have støtte fra mine kolleger i parlamentet og blive valgt som konservativ leder. Den nye premierminister overtager et land i dyb økonomisk krise. Dele af den økonomiske krise er udløst af en omstridt skatteplan, som Lestros regering varslede i slutningen af september. Den indeholdte ufinansierede skattelettelser og fik pundet til at styre døtte. Trusts kontroversielle skatteplan var med til at puste til uroen om hende, og i sidste ende også stærkt medvirkende til, at hun trækker sig. Vici Shunak bliver i dag officielt indsat som britisk premierminister. Det var alt, jeg havde til dig i dag. Du kan som altid følge dagens nyheder på jorinvestor.dk. Tak fordi du lyttede med.